Вчора їздили тато. Вчора. Валерій Сузонович гірко-тужливо дивиться на старого, так само гірко-тужливо дивиться на журналіста, з яким ой як далеко засиділися за північ. Мовляв, дитині розумом батько забалакується. Ось щойно мав ясну свідомість, яка чіпко тримала всі бойові епізоди, а за коротку мить – затьмарення. А вже ж нів'яке дубно вчора не їздив, бо вже другий рік прикутий до ліжка, ото хіба що зводять його попід руки і чи до столу, снідати, обідати, вечеряти ведуть, чи на двір, аби подихав повітрям і подивився на світ. Йде іще ті немочі старечі в його віці бурлакувати за тридев'ять земель, якби не поранені на фронті, якби не недуги ще з часів війни. Хтось лунко тарабанить у шибку, Валерій Сезонович хилиться до вікна, Силкучась упізнати, прилипле до мереженого морозом скла розпливчате обличчя, проте не впізнає і квапиться на двір. Худко повертається. Вони журналістом метушливо зодягаються, а старий батько нічого не втямить із цієї метушні. Гарячкового поквапу, бо куди ж це треба опівночі бігти, коли всі люди сплять. Заставшись сам у спорожнілій кімнаті, він і далі творить руками на грудях якісь невпинні судомні рухи, наче снує нутки. Каже, в'яже невидиму мережу, наче виворожує знебуття, що стільки йому знане. Зрештою, скоро засинає, і в вісні йому вважається Мариця, що знову біля сліради сідає в автобус, який має повести на вокзал. А з вокзалу на поїзді подасться в дубно свою ще довоєнну військову молодість. Туди, вдудно, в, в останній і справді їздив п'ять років тому, ще при здоров'ї будучи. Хата догоряла, ніхто не гасив, бо гурт людей зібрався пізно, коли хата вже оберталася на купу жарихстих головешок. Те, чи порятуєш відром другим води, те, чого вже нема, що пішло з вогнем та з димом. О цій пізній порі, коли ще й не бралося до ранку, гурт людей, розтягнувшись вервечкою, нагадував темний, жалобний вінок, в якому барвиться в'юниця золотаво-димна квітка вогню. Тітонька Анна Піхота, страждаючи на безсоння, встигла на пожежу поміж перших, бо вона скрізь поспівала. Підходячи до кубки похмурих людей, запитувала – ви не бачили осавулків? Яких осавулків? питали в неї. Гаврила та Катрю, молодожонів. Ні, не бачили. Більше запечали на тим, що на пожежі немає осавулків, ніж самою пожежею. Тітонька Анна піхота човгала в валянках по снігу до іншої купки людей. Ви осавулків не бачили? Та нащо вам ті осавулки? Ой, не питайте. Голова колгоспу Валерій Сузонович Корзун, запаливши вже другу цигарку, наче йому бракувало вогню та диму на пожежі, намагався допитатися у глухого Микити. «Чого загорілося? Як загорілося?» «Сплю я на тапчані», – кричав на все пожарисько глухий Микита. «А баба стусає в бік. Ну, думаю, чого ти, вражу сило, сіпаєш? Тільки ж позасинали недавно». Пізно обляглися, а ти стусаєш личину. «Та чого загорілося, питаю?» – гнівався голова колгоспу, аж пухкі щоки тремтіли. Розплющився, а у вікні так, наче місяць опустився на землю. За садком лежить, можна рукою подати до місяця. «Горить!» – кричить моя баба і хреститься, наче хрестним знаменням борониться. «Що горить, бабо, питаю. А не їж борщ горить, кричить моя баба. Та вже сьогодні горів раз, кажу до баби. А це другий раз горить, каже бабі. А чого загорілося, питаю. А чого не їж борщ горить, питаю баби. А я знаю, чого не їж борщ горить, каже баба. Лебонь, підпалив хтось раз горить. А магазин учора від його рук згорів, це точно. Ото розігрівав замка на дверях і спалив. Узяв квача з моїх рук і спалив. «А чого хата загорілася?» – питаю. «Ви сусіда. Ви найближче. Може, чули чи бачили?»